Otca i, i Svetoga Duha. Poželjno mi bilo, braći i sestre, da kad uđem u hram Boži, u dom Boga našega i Otca našega, Spasitelja našega, Izbavitelja, Vaskrcitelja, Brata našega U hram duha svetoga, duha božijega, duha utješitelja Da odbacimo Onu pobožnost koja ne pripada hramu i nije svojstvena hrišćanima pravoslavnim Vrlo često, na nažalost a uzroci su mnogi razni, pobožnost koju mi imamo ističemo na pogrešan način sa pogrešnih izvora ne pripada hramu Božijem, hramu pravoslavnom. I ona je opterećujuća pobožnost. Ona je prepreka istinskoj pobožnosti i ne dozvoljava da hram Boži Liturgiju Božju doživimo kao našu službu Ne dozvoljava da Boga doživimo kao našega Boga I iz nje proishode razna maštanja I razna, nazovimo, pobožna fantaziranja Ali nije to vjera, braće i sestre Nije to ono što je našem srcu potrebno Znate vi sami, kad uđemo u hram Koliko tu različitih doživljaja, koliko tu opasnih predrasuda i predubjeđenja, koliko tu lažnih i prelesnih pobožnosti. A ništa od toga nam ne treba, braćo i sestre. Ne treba ni nama, ni našoj duši, ne treba ni Bogu našem. Bogu našem takva pobožnost uopšte nije potrebna. Niti je on došao da bi ona takva bila, niti je on onaj koji nas nadahnjuje da tako pobožni budemo. Ne braći se se, to je teret koji treba da skinemo sa svojih leđa, da ga otkačimo od svoga uma, da rasteretimo svoju volju i po najviše da oslobodimo naše osjećanja, dakle Prostor našega srca Jer dok god je takva pobožnost u nama Mi ne možemo da doživimo liturgiju kao dom Mi se prirodnije ponašamo u našim kućama I u jazbinama Mislimo na one instalacije demonske Kojima smo opkoljeni I to vrlo gusto I poprilično stegnuti Komotnije nam je kad uđemo u neku kafanu, u neki restoran, u neku teretanu, u neki salon ljepote, u neke noćne klubove, sportske stadione i razna druga zborišta sujete ovoga svijeta. Nekako se tamo prirodnije osjećamo, kad izvadimo onaj naš upaljač, one naše cigare... Kad naručimo omiljeno piće, prekrstimo noge, namjestimo se lijepo u fotelji, se pareo i počnemo onako fino se ponašamo, udobno, kao riba u vodi. Međutim, nije tako u hramu našem hramu, u hramu smo nekako zgrpšeni, nekako se onako ukočimo, moramo neku pozu da izmislimo, a nismo to mi. Kao tuđ prostor. A zašto to tako, braće sestre? Nije gospod crkvu osnovao da bi se mi tako ponašali i tako osjećali u njoj. Ona treba da nam bude prijatni ambijent nego bilo koji drugi, uključujući tu i naše domove koji su dobri i Bogom blagosloveni, ali ne mogu da se upoređuju sa hramom Božim. Vidite i danas, nedjeljni dan, najvažniji dan u nedjeljnom krugu. Čak i neznabošci, čak i pagani osjećaju sivu nedelje. Vidite i sami, nedelja nije običan dan. Ona ima neku silu. Mnogima je ta sila nepoznata, nejasna, međutim neminovno je svi osjećamo, nedelja, ako ništa drugo makar je neradni dan, ako ništa drugo ropćemo jer radimo nedeljom, ako ništa drugo tražimo povećanu platu ako i nedeljom radimo, ima ona neku svoju silu tajanstvenu. I mi, pravoslavni hrišćani, naučeni crkvom, nedelju, taj najvažni dan, ne provodimo u našim kućama, odvojeno, izolovano, nego sabrani u domu našem, u kramu našem, u kući oca našega. Ovdje sabrani ne na prazno, nego na bogato postavljenu trpezu, koju nam postavlja majka naša. Ko bolje može trpezu djeci da postavi umornoj djeci, bolesnoj djeci, nego majka? A koliko više od majke, majka crkva, nije braći i sestre crkva mačeha, Crkva je majka, braćo i sestri. Ako mi to ne doživljavamo, to treba da primijetimo kao veliki problem. Ne doživljavaš li crkvu kao majku? Bolestan si. Mnogo bolesniji nego da imaš krizu u odnosu prema tijelesnoj majci. Tu je pored tebe, a ne doživljavaš je kao majku. To je bolest, braću i sestre. A još veća bolest i dublji problem je kad izgubimo odnos prema crkvi kao majci. Ne treba crkvi nikako drugo poštovanje. Majci, tijelesnoj, ne treba da je poštuješ kao damu, kao gospodju, kao menadžerku, kao intelektualku, kao ljepoticu. Ne treba to majci. Majci treba da je poštuješ. Kao majku, to je da je ljubiš kao majku. Tako i crkvi našoj pravoslavnoj. Ne treba, braćo se sese, da je mi poštojemo na neki drugi način. Ne treba to njoj ništa. Ona ko će da je prepoznamo kao majku i da je poštojemo i ljubimo kao majku. A evo, liturgija naša sveta, božanstvena, zaista je porodični ambijent. Zaista je projeva visoke zajednice. Evo trpeza, pogledajte kako je lijepo zastrta, majka crkva postavila i danas ćemo da jedemo sa nje. Kako trpeza bez djeve. kako trpeza bez čeljadi, kako trpeza bez domaćina, kako porodica bez glave, kuće, nema tu porodice, tu se sve raspada. U crkvi nije tako. Evo smo sabrani, braći i sestre, gospod tu. Sin Boži služi svetu liturgiju. Vi znate, ili bi trebalo da znate, da svaku svetu liturgiju u našoj pravoslavnoj crkvi služi sam gospod Isus Hristos. Naš arhijerej, Naš prvo sveštenik, ja i svi drugi sveštenici, braće i sestre, kroz svetu tajnu sveštenstva, hirotonije, obraćujemo se u takozvanu blagodat sveštenstva. To je jedna tajna naše crkve, jedna od sedam svetih tajni. I u njoj dobijamo silu i dobijamo blagoslov da služimo, a da Hristo služi kroz nas, preko nas. Našim rukama da se služi Našim glasom da se služi Našim tijelom Našim umom Ali da on Dejstvuje To je veliki Blagoslov i to treba Poštovati braći i sred. Mnogo poštovati Time niko drugi ne može da se pohvali Drugi imaju Mudre ljude Druge zajednice Imaju moćne ljude Imaju bogate ljude, imaju silne ljude, moćnike, imaju ogukave ljude, imaju dobre menadžere, političare, diplomate, imaju dobre okultiste, magove, žrečeve, koji im pomažu da projekat prođe, uspije. A mi u crkvi, mi imamo Boga pred sobom. Mi imamo takvoga prvosveštenika, kako nas uči sveti apostol Pavle, koji je prošao sva nebesa i sedi sa desne strane oca i kroz njega, to jest, kroz našu crkvu, nama se nebesa otvaraju i uvijek su otvorena, braće i sestre. Mi ovom svetom liturgijom dobijamo blagoslove sa nadnebesnog prostora Ova carska vrata i carske dveri koje su otvorene, one simbolizuju otvorena nebesa. Ovaj presto ovdje koji je postavljen, on simbolizuje nebeski presto i tijelo onoga koji će biti na ovom stolu, na ovoj trpezi svetoj i krv onoga koji će biti tu postavljen radi nas da bi nas nahranio. Sjedi sa desne strane slave očeve na nadnebesnom prestovu. Dakle, ovaj presto i onaj gore su jednaki po časti, jer je isti onaj koji ovdje sjedi, koji ovdje služi, koji nam se ovdje daje, kao onaj koji sjedi sa desne strane Boga i Oca. Jedan je. A u crkvi nam se daje, nudi u vremenu, u prostoru, evo i u budvi. Sjedi sa desne strane Boga i Otca, a hrani vjerni narod u budvi. I u svim gradovima na planeti gdje se služi liturgija u Svetoj pravoslavnoj crkvi. Valja to što, braćo i sestra? Je to dobra ponuda? Je li i bogata trpeza? Je potvrđena ljubav i kroz ljubav, sila Božja i čoveko ljublje Božje? Treba li Gospod još nešto da uradi, da bismo smo mi povjerovali da nas nije zaboravio, da nas nije ostavio, da nas i dalje ljubi? Držimo da ne treba, braću i sestre. A ako mislimo da treba, to je projava male vjere i velikog nepoštovanja i velike drskosti. Zato u hramovima Božim, na liturgijama Božim, treba da se rasteretimo od suvišne pobožnosti, od suvišne molitvenosti, od suvišnih podviga i umišljenosti, nego da dođemo ovdje kao djeca Božija, kao sinovi I kćeri velikoga Boga i Otca, ali sa sviješću da smo bogesni braćo i sest, Bogesni. Pa ako si bolesan, koja se to majka odvraća od bogesnoga djeteta? Pa i vi, roditelji, na koga obraćate pažnju posebno? Na bolesnoga. Tako i crkva... Majka crkva posebnu pažnju obraća na bolesna čada. I to posebno na ona koja priznaju svoju bolest i dolaze kod majke da ih liječi. Ne kod ljekara, braćo i sestre, jer ljekar, makar bio i najbolji, on nikad neće projaviti ljubav koju crkva daje, kao majka. On je profesionalac, on je hladan. Izuzeti su kad postoji makar neka veća pažnja prema pacijentu. Vrlo hladno, ponekad i surovo i bogno, Bolesan si u njegovim rukama, a on hladan prema tebi. To je, braću i ses, jednu ranu liječimo, a drugu otvaramo. Jednu na tijelu liječimo, drugu na srcu otvaramo. Od hladnoće od površnosti koliko je ljudi tako povrijeđeno ranjeno a u crkvi nije tako majka crkva liči i telo i telo i dušu ovo sveto evangelje koje smo pročitali dobro li bilo da smo ga zapamtili mnogo dobro jer je mnogo moćno broćio se se kao i prošle nedelje i ove nedelje crkva nas snažno privodi Baš njemu, ova pločenome Bogu Isusu Hristu, jedinom isjelitelju i jedinorodnom sinu oca Nebeskog. Nema ni jednog drugog braća i sestra, to je mnogo važno da zapamtimo da znamo, ni jednog drugog nema osim njega, on je jedinorodni sin oca Nebeskog. Jedini bogo čovjek, od presvete bogorodice rođen, a začet od duha svetoga i od njene prečiste krvi, a po svojoj božanskoj prirodi od oce u vječnosti rođen. Velika, braćo i sestre, sila, veliki život, vječni život, dao nam se kroz ovaploćenje Božije, vječni život, U ljudskom tijelu. Božanska sila u ljudskoj prirodi. Vječno zdravlje u ljudskoj prirodi. U prirodi gospoda i boga našeg, bogo čoveka Isuse Hrista. I crkva, odnosno duh sveti kaže, gledaj ovo, ni njega, drži ga se, ne skreći ni lijevo ni desno, jer nema ni jednog drugog. Nije ga bilo i neće ga biti. Ima mnogih, braći i sestri, ali to su lažni Hristosi, lažni spasitelji. I danas, koliko ima lažnih iselitelja, pogledajte i sami, malo izvrtite štampu, televizije, svi se nude. A oni su lažni, braći i sestre, mnogo lažni, samo je jedan istiniti. I evo crkva naša, majka pravoslavna ovim evanđeljem, kao i onim od prošle nedelje kad smo gledali čudo iscijelenja gadarinskog bjesomučnika kako ga je gospod naš iscijelio i to moćno onako kako Bog iscijeljuje kako je moćno iscijelao legion demona onako moćno kako samo to Bog radi Nikakvo čitanje molitava, braćo i sestre, nije gospod naš držao trebni i čitao molitve za istjerivanje zlijih duhova, nego su oni sami prišli čoveku i poklonili se i li ga, pazite, obratite pažnju na to, mole čovjeka, jer gospod naš Isus Hristos je savršeni čovjek, braćo i sestre, Istina i savršeni Bog u jednoj ličnosti, ali za nas je mnogo važno da i čovjek po svemu sliča nama sem po grijehu i po porijeku, jer on oca na zemlji nema. On ima oca na nebesima, na zemlji nema oca. Obratite pažnju, čuli smo nedavno komentare neprosvećenih, a krštenih ljudi kako govore za Josifa, obročnika da je bio otac, Isuse Hrista, to je hula braći i sese, to je nedopustivo nemojte o kome da padne na pamet, a ako padne nemojte to da usvajate to džavo nudi, to je džavolji zalogaj, gospod naš Isus Hristos nema oca na zemlji njegov otac je na nebesima a majku ima na zemlji, presvetu bogorodicu, koja nije začela od čovjeka nego od duha svetog I svo vrime djeva, prisno djeva, kako je nazivam u crpi. I prije rođenja, i za vrijeme rođenja, i posle rođenja. Kako pitaš? Ne pitaj, nego se pokloni. Tajni, koji se i Gavrilo Serafim poklonio i nije išao dalje. Sa pitanjima kako, nego se pokloni i vjeruj, velika je to tajna. Je on obračio se svojim prisustvom, svojim dolaskom na zemlju, donio nam je nebo sa svim nebeskim kvalitetima. Demo mi pokoravaju se, svile moleg, bolesti bježe od njega. Evo danas 12 godina žena bogu je otečena krvi. I fino kaže evanđelje i nama kaže zato ga mi čitamo. Ljučili su je mnogi liječari. Sve pare, sav novac, svoj manje potrošiva na liječenje. I ne bi joj bolje, ne izliječiše, nego još gore bi. I ona sa vjerom pristupa i dotiče se samo skuta od haljine njegove. I biva isijeljena na dodir, braće i sestre. Vjera... Da joj može pomoći, nije ga se slučajno dotakla, onako usput i u prolazu. Nije ga se dotakla ni sa sumnjom, nego sa velikom vjerom. Kaže se da je u sebi imalo ovu misao, odnosno vjeru. Samo ako ga se dotaknem i iscijeliću se. I tako je prišla u toj velikoj masi svijeta koja je gospoda, Ti iskala se oko njega, samo je uspela da ga se dotakne. To je bilo poznato samo njoj i Gospodu. I u tom kontaktu izađe sila iz Boga, iz Gospoda našeg, i ona se odmah isceluje. Ko može tako da isceljuje, obratio se samo Bog. Tako čovek ne isceljuje. Samo Gospod naš Isus Hristos. Na Nadodije. A odmah posle toga, evo, projeva još veće sile. Pobratite pažnju, nemojmo da skrećemo, držimo ga na nišanu. Posle toga ide u Jajerovu kuću, djete moj umrlo, 12 godina. Umrlo. Ajde nek neko priđe. U ono vrijeme, ajde neka, neko priđe i danas. Neka... Priđe mrtvome djetetu. Da vidimo što će da radi. A šta privazi Svi bježimo od mrtvih. Izjavimo saučešće i bježi što dalje odatle. A kamo li neko da pokuša da je pozove? A vidite našega gospoda. Vidite našu crku kako se odnosi prema umrljima. privazi i poziva djevojku. Djevojko, ustani. I ona Odmah ustade. To je veliki događaj, braći i sve, nemojmo preko toga da prevazimo. nemojmo preko toga da pretrčavamo. Pretrčimo li preko ovih događaja? Mi ćemo pretrčati pažnjom preko našeg vaskrstitelja. On je isto tako i nama potreban kao ovoj krvotočivoj i kao ovoj mrtvoj djevojci. Ništa manje i nama je potreban. A drugoga nema, braćo i sestre, nije bilo i neće biti. A u crkvi prvoslavnoj, on, baš on, ne drugi, ne svičan njemu, ne približno sila nego baš on, isti ovaj koga je do takvog krvotočiva žena i koji je podigao Jairovu kćer, glasom, djevojko, ustani, pazite, Dakle, samo Bog govori. Onaj koji će kasnije reći, Lazare, izađi na polje. Lazar četiri dana u grobu glasom poziva i Lazar izlazi. Zašto, braći i seste? Jer Bogu ne može da se odgovara sa neću. Izlazi na polje. Djevojko, ustani. Neko bi rekao, pa kako umrlo je, šta smrt? Smrt. Smrt važi, braćo i sestre, u našoj paloj prirodi. Ona sa Bogom nema nikakve veze. Ona pred Bogom ne postoji. Djevojko, ustani i ustade. Isti On koji zapovijeda smrti, koji isceljuje bolesti, a pazite, nije isilio samo krvotočivu ženu, isilio je mnoge bolesnike Ako pažljivo čitate i evanđelje, na mnogim mjestima kaže se da isilio sve koji su došli. U Kapernaumu ispred kuće apostola Petra, sav se grad bio sabrao, svi su sa bolesnicima došli. I sve je isjeljivao. Nije bilo bolesni koju nije mogao da isjeli. Ova žena je čula za to, za to mu i prilazi i povjerioj biva. Ja je. Starješina sinagoge Pada na koljena, braćo i sese, pred njim I moli ga da dođe u kuću domu da pomogne Pročuo se gospod Pročuo se za ta do tad neviđena čuda I po vjeri je bivalo I vjeri krvotočive žene i kapetanove vjera Dao je gospod silu Isti on i danas je prisutan Isti on, braći se, živi u ovom gradu. Znate li vi to? Da gospod naš Isus Hristo živi u gradu našem, u budvi, s tim što nije upisan u biračkim spiskovima, nema ličnu kartu i nema posebno imanje, posebne placeve. Ima crkvu svoju, ima manastir, ima hramove i u I vrato su širom otvorene, svake nedelje, svakog praznika postavlja trpezu za sve žitelje ovoga grada, kadar da iseljuje od svih bolesti, da diže iz mrtvi i sve demone, bez izuzetka da izgoni. On je tu i mi smo tu, ali, da li ima vjere, braće i sestre? Da li ima prave vjere? Da li je naš odnos prema crkvi ispravan? Da li je apostolski? Da li je dogmatski dobro utemeljen? Da li naš život odgovara našoj vjeri? Da li naša vjera odgovara vjeri naših predaka? Da li je naša vjera kao vjera svetih otaca? Da li je naš odnos prema svetom evanđelju kao odnos naših predaka i posebno prema svetoj liturgiji? Nije, braći i sestri. Mi sumnjamo. Mnogi od nas sumnjaju, braći i sestri. Dolazimo mi u hramove, ali sumnjamo. Ne možemo mi da vjerujemo u gospoda malčice ili onako procentualno 20-30% vjerujem, a ovamo vjerujem u drugo. Ne može to, braći se. Takva vjera ovdje ne može da se prihvati. Mi ćemo ovdje u crkvi vjerovati da je Bogu sve moguće, da je On sve mogući Bog, pantokrator, svedržitelj, da nema nerešivog problema, da nema neisjeljive bolesti, da nema smrti tamo gdje On zapovijeda. Ili nećemo nikako vjerovati. Mi ćemo ili poštovati crku kao majku, ne bolesnu majku, ne staru majku, ne senilnu, nego živu i životvornu, vječnu našu majku, koja uvijek ima spremnu trpezu za svoju djecu. Prepuna ljubavi prema nama. To kakve ljubavi? Božanske ljubavi crkva na svogi božanskom ljubavlju to jest, bog nas kroz crkvu voli koliko ga danas broćuje se hrani koliko ga danas zove na trpezu više sem na ove posuvalne ručkove koji su u suštini prepuni interesa sebični a pogledajte crkvu danas nas je pozvala na trpezu danas na hrani Čime, braći i sestri? Krvlju Božijom. Znate li da je sve liturgija trpeza? Tajna večera, mistična večera. To je tajanstvena večera. I čime ćemo mi danas da se hranimo? Krvlju Božijom, braći i sestre. I tijelom Božijom. To su velika davanja. To je velika trpeza. To je velika tajna i veliki savršeni dar. A to je tijelo i to je krv upravo ovoga gospoda koji isceljuje krvotočivu i vaskrsava umrlu jajrovu kćeja. I u pred sveto to pričašće, ako još uvijek ima onih koji te molitve čitaju, pošto mi danas prije nego što odemo u hram, po, pročitamo dnevnu štampu, pa idemo na liturgiju. U molitvama pred sveto pričešće ima jedna svetoga Jovana Damaskina, velikog oca naše crkve. I on u toj molitvi drhteći pred veličinom tajne, kaže i podsjeća sebe, a i nas, na vjeru ove krvotočive. Pa kaže, krvotočiva samo dotače kraja od haljine tvoje i bi iscijeljena. A ja jadan, kaže sveti on da maskim za sebe, veliki svetite naše crkve, a ja jadan primam samo prečisto tijelo tvoje i samu prečasnu krv tvoju. Pazite kako strašno poređen je. Ovamo samo kraj od haljine, a ovamo tijelo i krv onoga koji tu haljinu nosaše u ono vrijeme. I zato je sveti Jovan Damaskin i postao to što je postao. Veliki svetitelj crkve, veliki pjesnih naše crkve, veliki učitelj i bogoslov. Ali učitelj, braće i sestre, nikad nije da zadrži učenje za sebe, nego i nas hoće da nauči. I on i sveti Jovan Zlatulsti, oni su govorili, braće i sestre, Bog je sa nama, tijelom i krvlju. I svom silom božanskom Zato pristupajte mu kao takvom Sa takvom vjerom Ali i sa svješću da ste bogesni I po vjeri našoj Da će gospodi u svoju Mi ovdje sabrani Ko zna da li se dotičemo gospoda Ova je tačno išla na njega braću i sest Jaj ne luta, ne maše glavom Ne vrti mobilne telefone, nego dolazi pada direktno pred njim, na koljena. Ne interesuje ga niko drugi. ako ko će ga interesovati? Čerka mu umire. Čerka mu je Ko će da interesuje ovu ženu? Pa niko je ništa nije pomogao. Nema interesovanja. Zumirana je na njega. I po takvoj pažnji sila biva. Da li je naša pažnja takva, braćo i sesto? Dugi da odnos našega uma, volje i srca prema Gospodu takav na nije. Ko izgovori Isusovu molitvu na dan 5-6 puta, vrlo rijetki, prazni na um, potpuni bogo zaborav. I onda šta imamo? Pa mi se i ne dotičemo Gospoda. On je tu, ali mi ga se ne dotičemo. Pa i za vreme svete liturgije, gde su naše misli Gde su osjećanja? Gde je volja naša, braćo i sestre? Ne može tako, znate. Gospod je tu, ali mi ne možemo tako u prisustvu njegovom i u crpi i liturgiji. Sa takvom pobožnošću mi možemo da se tiskamo, mi možemo da ulazimo u utare, mi možemo da se pričešćujemo svakodnevno, ali sila neće izaći iz Boga u nas. Koliko ima nas koji se pričešćemo, evo, već godinama. Pa, jesmo li bolji? Nismo, braći i sestra. Mnogi od nas su i goriji nego što su bili. A zašto? Otkud to tako? Pa nema vjere. Nema vjere prave. Nego je to preraslo u oholos, u drskos. I sila ne izlazi. Kao i ono vrijeme. Petar pita gospoda, kako učitelju pitaš, ko te se doteče, vidi silu, jedva te... Sačuva smo da te ne zgaze ljudi, ti pitaš ko te se dotače A on kaže, nekome se dotače jer osjetih silu kako izađe iz mene Znate, nismo svi koji se sabiramo takog raspoloženja I ne ulazi u svakoga sila podjednako Ni u sve koji se pričešuju, ne ulazi sila braće i sese Nego po vjeri, po pokajanju, po smirenju I onda biva iseljenje, onda se čuda dešavaju. Zato rasteretimo se od suvišne pobožnosti, od prelesne pobožnosti. Puštimo to, braći se, slobodno skini tu odeždu i baci je napolje. Ne treba ti ništa, ni tebi, ni duši tvojoj, ni Bogu tvojome. Dođi onakav kakav jesi, budi iskren, budi otvoren, budi smiren, Priznaj svoju slabost. Nemoj da skrivaš krv koja teče iz tebe. To je strasti, misli, bolesne misli, hurne misli, niske misli, pohote i sve strasne misli. Nemoj tu da skrivaš u odeždu lažne pobožnosti. Nemoj da skrivaš da se plašiš smrti, tvoje ili tvoji bližnji. Nego priđi Gospodu i kao takav dotakni ga se. Dotakni se ikone, dotakni se krsta, dotakni se svešteničke odežde, dotakni se kamena crkvenoga, vrata crkvene, ulja i skandila, svjeć koje je tu postavljeno pred ikonama, ili prašina crkvena kao sveta mučenica Sira Persijanka. Ona se isilila tako što je samo takva svešteničku odeždu. A tražila je prah iz crkve, braće i seste. Ne pričašće, nego prah iz crkve. neznabožna zna sira. Iz porodice i dolopoklonika. A tako je osjetila prisustvo Božije Traži svešteniku, daj mi, kaže, oče, mnogo teško bolesno bilo, daj mi prah crkveni. Ognj odgurno kaže nisi kršćana ne možeš ti to. A ona dokon to još priča ona se samo dotače odežde sveštenikove i isjevi se odma isto kao krvotočiva. Postaje postao posle, je posto, posle je krštenje i krv svoju prolijela za Gospoda. Sveta mučenica Sira Persijanka imate ju u progu. A i mi ovdje sabrani danas ne svijali bilo bi dobro i svi Ako smo spremni, ako vjerujemo, približit se i dotaći ne skuta od haljine, nego njegovoga tijela i njegove krvi. I danas, braćoj i sese, na ovoj svetoj liturgiji, ukoliko među vama ima onih koji imaju vjeru, jajrovu vjeru i vjeru krvotočive, privući će silu Božju i ući u njihove duše. To budite sigurni, to vam garantujemo. Ko se tako pričešćuje, Bog će bravo daću svojom ući u njega. I osjetit to čovjek, osjetit i Bog, da smo mu pristupili i da smo ga primili u sebe sa vjerom, da zaista Bog. I da sve može. A to šta će biti? To ćemo prepustiti njemu. Ako će bolest i dalje da bude u nama, neka bude, ali je život u meni, Bog je u meni. Danas i posle toga možemo i da umremo, braći i sestre, ali sa Bogom u sebi. Kad čovjek umre sa Bogom, on ne umire. Kad Bogu je sa Bogom u sebi, on nije bolestan. Kad čovjek živi u vremenu sa Bogom u sebi, on već... Vječnost živi, tako treba da vjerujemo, tako u crkvu da dolazimo i to od Boga da tražimo i ištemu sa vjerom da će dati i da jeste i biće će nam povjeriti. Amin Bože dajme.